Selamu alaikum të ndëruar të le shikues, pa që jam i shira dhe begatita Allahut qofshin me ju. Mirë se të kohëmi në emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht me mua në studio për t'ju përgjigjur pytjeve që ju i e adresoni në postën ton elektronike, pyetje qëse i viskës sa pykom, është ndëruar i studiuës i islamit Hoqj Alaudin Abazi. Selamu alaikum, Hoqj ndëruar dhe mirë se. Aleikum, selam, mirë se i gjithë. E lezojmë pytje në par Hoq Jam një nënë që kam një foshnje dhe nga një erë gjatë kohë se namazit nuk paka kusht kujdesit për foshnjen. Am lehot që të falem e foshnjen e dorë. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lafdërimi ta konë vetëm Allahut, salavatet edhe selamet qofshin bi të dërguarën e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, familjen e ti, shokët e ti dhe të gjithë ata musliman që pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Po, lejohet me falë me foshnje në dorë, po së qërësht nëse për këtë nuk ka dikush që mund kujdeset dhe risa ne të falëme. Për këtë vërtetohet edhe një hadith nga pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem që të regojnë shokët e ti, Se si i dërguar e Allah të lavdrimi dhe pacha qofë në bitë, me një rast kisht e dal e, e, në gjami edhe e kisht e fal namazin, duke pas në dorë një foshnje e ajo ka qenë umameja. Umameja ka qenë vajza e vajzës e ti, në thotë në besaj të dërguarit lavdrimi dhe pacha qofë në bitë tregojnë sahabët se ai do thotë e kishte fal namazin duke pas foshnjën në dor, kur shkonte në ruku edhe në sejsde, atëre lënte në tokë edhe i krynë këto kur ngriitej në këmbë për me për me vazhdu namazin e kapte prap edhe e mbante në dor. Kështu tregojnë sahabët edhe gjithashtu e tregojnë atë se e ka fal namazin duke qenë edhe imam. Do thotë ka qenë edhe imam edhe i ka bërë këto veprime duke pas foshnjën në dor. Ky hadith përveç se na e tregon do thot lejimin e faljes së namazit duke pas fostin në një do, dorë, gjithashtu na e tregon reflektimin e mëshirës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e ka pas ndaj ndaj të gjithë njerëzve, e posa që është ndaj fmive, edhe kështu, dhe thotë, si një sheni, raspekti, dhe thotë, e ka marrë me veti fminë në gjami, e, vajzen e vogël, dhe thotë, e ka mbajtë në dorë, e ka falë namazin, dhe thotë, duke, duke mbajtur në dorë, pas taj, kjo të regon, dhe thotë, një e, reflektim imshirës i Muhammed Sallallahu Alesem, ndaj fmive në përgjësi. Po gjithashtu, e, në të njëtë informë është edhe urëci, e i Allahut lartësuam që përmia tregu umetit i dërguar i Allahut më tregu umetit se ky veprim është i lejuar. Pra, duke mos ushjeruar më shumë themi se lejohet falja me foshnjën në dor. Gjithashtu edhe në raste kur foshnja për shemb gjendet larg neve, edhe çan shumë, do thotë nuk qetësohet, edhe nuk ka dikush që mund përkujdeset për të, atëre lejohet edhe për besimtarën, do thotë në këtë rast specifik qet jap selam edhe ta lë namazin e gjys, të kujdeset për foshnjën, pastaj do thotë ta ta fal namazin pasi që qetsohet ajo. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërblet për, për pyetjen, për përgjigjen. Edhem vazdoi me pyetjen e radhës. Kam një pyetje rreth këshillës. Nëse shë... Nëse dëshirojmë të këshillojmë dikë, atëherë si duhet të veproj? Kam një shoqe e cila thotë më kritikon se so unë nuk do të duaj që çdo herë ti këshilloj apo ti kritikoj të tjerët për gabimet e tyre, pasi kjo do të jetë ofenduese për ta dhe do të nënçmon kështu. Si do të më këshilloni ju, si të veproj? Pasi kur shoh gjëra të cilat ja nuk mund të dhe të hesht. Vërtet kjo pyetje është me interes për për besimtarin me me shtjellu. Për arsirë se fatkesisht është një problem me cilin balafasohen shpesher njerëzit edhe është të mon një qështja edhe njëse kshilave të ndërsilja në mes një njerëzve, shpesher shkakton edhe probleme, ma dje, edhe fatkesish shkakton edhe edhe hidhrime të ndërsjellta që ndoshta edhe edhe jo do të thotë situata me dhe të cilën vjen deri te ndarja e njerëzve edhe edhe edhe e, for, do të thotë hidrime të ndryshme e kështu me radhë. Prandaj un mendoj do të thotë në në këtë pikë duhet të pas parasysh njeriu se në Islam ka dallim ndërmjet këshillës edhe kritikës ë sikurseçi ka dallim ndërmjet këshillës dhe çortimit apo këshillës përgojimit madje ose ose edhe shpithjes për arsye se fatkeqësisht problemi i, i njerëzve që ndronë atë se shpesh herë besimtarët i përzin këto gjëra. Do thotë pretendojnë se janë duke bër duke këshillu, an fakt ata janë duke përgojuar apo janë duke çortuar e kritikuar e kështu me radhë. E Ibn al-Qayymi, një dijetar i mirë njohur, Në një libër të tij që tani gjendet i përkthyer edhe në gjuhën e Shqipë, fjala është për për librin Shpirti, Ruh, shumë qartë do thotë i bën këto dallime. Do thotë dallimin ndërmjet kritikës, çortimit, këshillës e kështu me radhë. Edhe e tregon do thotë se këtu qëndron problemi më as njerëzve se pse ballavaçohen njerëzit me keqkuptime në në raste kur japin këshilla apo kur marrin këshilla ai thot se këshilla është shfaqja e mirësisë ndaj personit të cilën e këshilloj duke i, i duke e këshilluar atë në formë do thot mirësi, duke shprehur ndaj tij do thot mirësiellje edhe mëshirë. Nuk ka ky definicion do thot tësun e thot ky dijetar, po kuptojmë se këshilla prej fillimi deri në fund është reflektim i rahmetit, imshires, reflektim, do të thot, i humana, humanitetit, i dhem, shpër, dhem shpëris, nda dhe i personit të sën e kshilojmë. Do të thot, në asë një formë nuk ka të bëjmë me qortimin apo me kritiken, për arsuje se edhe çortimi, por edhe kritika, edhe pse domthon vete kanë, do thotë, për synim ndryshimin e një gjendje, ashtu siç është këshilla, mirë po tek kritika edhe çortimi e kim do thotë një një indikacion shtes, ajo është se kim për qëllim do thotë me shfas një pakënaqësi tonën ose kim për qëllim do thotë me me shpreh do thotë një një çortim, do thotë një një tërheqje vërejtje apo një një një formë do thotë pak më më e ashpër e ndryshimi të, të një gjendje. Kurse kshila në fakt, është prej filimi, deri më fund është mëshirë, është rahmet, është do më shprehi edhe mëshurisë. Në asë një formë, nuk gudzon, dhe thët, me reflektu, kshila jonë, dhe thët, me reflektu në një aspekt negativ, e cila dhe të ndikon të dhe thët, tek personit të cënë e kshilojmë. E që fatke cështë, neve dhe thët, gjatë gjat kshilave të cilat i bajm, do thot e, gjatjetës përditshme edhe nëse kem domosë qëllimin e mirë apo dëshirojmë të bëjmë një ndryshim do thot nuk, nuk e kem do thot kët mision në veten tonë do thot e, e thellohim atë se ne dëshirojmë të ndryshojmë një gjendje por nuk domosë me njohim nga vetje shfaqjen e, e mirë sjelljes shfaqjen e respektit pastaj shfaqjen e mshirës edhe do thot humanitetin ndaj personit tësë e këshillojmë do thot e, shum më do të thotë në në në në metodën tonë shumë më shumë duhet të më zënë vend këto gjëra e pastaj do të thotë vihet do të thotë për synimin final ajo është do të thotë ndryshimi i gjendjes e fatkeqësisht ne kur e bëjm atë do thot e, i humbim i humbim do thot këtë të para edhe thellohemi do thot vetëm në ndryshimin e gjendjes e për këtë shkak edhe shpeshherë na ndodh neve që t'na kthehet do thot kjo formë e këshillimit e e dështuar do thot e pa suksesshme mund krijon do thot armiqsi mund krijon do thot hidhrim mund krijon do thot çarje apo ndarje të miqsisë etc e kemi me të tjerë të kështu me radh prandaj e këshilloj edhe veten time edhe edhe pyetsin edhe të gjithë shikuesit ta kenë parasysh kët qi gat këshillës të mundon do thot, të thotë të përdoren metoda sa më të buta, metoda sa më matkashme, më të pranueme do të thotë tek tek këshilluesi. T'iem do të thotë shumë shumë thjesht ta ta kuptoj ai se qëllimi i on nuk është domoshem me me e çortu atë, as nuk është qëllimi i on me e, me e qit në shesh do të thotë mangësitë e tjetrit apo diçka tjetër. Qëllimi i on është që të përmirësohet ai do të thotë duke mos e ndin veten e ti kur far keç ardje. Kjo do të thotë këtu këtu duhet me pasparasisht. E, e prandaj edhe një nga gjërat më të rëndësishme në çështjen e këshillës është se ajo të bëhet në vetmi, mos bëhet në publik. Asnjë form, nuk mundet meqen këshilla do thotë e dobishme nëse nëse nëse nëse, nëse bëhet ajo në në formë publike apo në në domthonë haptazi duke i dëgjuar edhe të tjerët. Mund të ketë sukses. Mirë po asasi ta synoj dhe të të qëlimin dhe të të eplot dhe thot, të kshilës për cilin dhe të falem pak me heret. Për këtë edhe imam shafiu me një thanje dhe të të se kush e përosit vlan e ti heshtazi dhe të fshehurazi, jo dhe të të në formë publike, aj dhe të të e ka arri dhe të të synimin dhe qëlimin. E kush e përosi, dhe thot, lanë e ti në publik, dhe thot, në, në hap tazi, atërë aj, dhe thot, vetëm se i ka shkaktu, dhe thot, edhe madem, dhe thot, edhe asesin nuk ka arrit, dhe thot, të, të ndryshoj gjendjes. Për kjo është nëmonë saj për këtë këshilës. Pra ndaj, e kshilojë dhe të këtë pyët se që gjatë e, e, formave apo momenteve kur aji endi nevojnë e të kshiluarit, ta këtë parasyshë dhe të të të rëthana, tjetë dhe të të majbut në thanje, mos tjetë dhe të të të të të përdore, të mundohë të tamerë dhe të të përdore, e shetë dhe të të që ka bëhë dikush në të një gjest pahishum apo në të një veprim, jotë mirë, normal e ka shoqet afër mos ta bëj në publik ta merr do të thot afër thot kam një bisedë me ty kur të përfundojmë doshta takimin për djosi në një qoshe edhe t'ja t'ja tregoj do thot kënd vështrimin e tij se nuk ishte e drejt aj veprim do thot në formë sa më të butë edhe besoj që kjo nuk do të shkaktoj kurfar probleme për arsye se qëllimin e kemi e kemi të mirë metodën e kemi zgjedhur do thot të, të, të mirë edhe kjo detyrimisht do të sjell edhe sukses Allahu e di më së miri në redaksin ton kanë arritur pyetjet nga më të ndryshme. E radhës është një e shkurtër por shumë e rëndësishme. Për çfarë arsye vjen thot njeriu deri tek mendimet e KQ-ja, veseve dhe stresi? Vërtet do thot çështja e veseve, mendimet e KQ-ja, ekzistojnë një një numër të rrethanave që ndikojnë që njeriu të mendojë keq. Mund të ndikoj rrethin në cilin jeton mund të ndikoj shqoqria shok me cilës shqoqrohet pasaj mund të ndikoj edhe edhe vetë me qëfar balovacot da gjatjetës përdiqme a balovacot me vështërsi probleme fatke si zhurma të ndryshme dhe manë qofte edhe në për familje e kështu me rad krejt këto mendoj që ndikojnë që te, tek njeriu do thotë krijoan forma të ndryshme të mendimeve dhe edhe perceptimeve të ndryshme në lidhje me me gjërat në përgjithësi. Unë dëshiroj ta ta potencoj atë se në përgjithësi të gjithë njerëzit në mendjet e tyre u vin gjërat këçia. Kjo do të thotë nuk ka të keqen kët por arsyet e Allahu i larsom kur e ka krijuar njeriu, e ka krijuar at form, do thotë që e e, e ka do thotë apo është i prirur, sikurse për bamirësi edhe për punë të mira, gjithashtu në një formë ka edhe prirje do thotë për për të këshia Për me veprut kësia, edhe është e vërtet kjo. Pra arsye edhe për kët e ka nefsin, e ka si themi ne në shqip do thot kojtën, do thot e ka efshin, i cili do thot e e shmang nganjëherë do thot të mendoj apo të veproj disa disa gjëra që nuk janë nuk janë të mira. Dhe në kët nuk ka të keq se që njeriu të mendoj apo të shkojnë mendet në punë të kësia. E keqja që ndron në atë kur njeriu vazhdon në këto punë. Edhe do thot ja lejon vetes eh uh, që epsh i ti kujta e ti do thotë ta ta shpijej në këto punë edhe ti veproj pastaj ai ato. Ktu do thotë qendron e kesja. Prandaj themin se ë uh, pauzeru do thotë në në në pyetjen uh, e këtij pyetësi, themin se këto mendime tekstia të cilat i vijnë njerëut ë janë normale. Nuk duhet do thotë mirësi diçka negative apo para gjyko njëri unë vetën e ti se ka një personalitet dopt, apo një karakter t'ult, apo kështu më radh, a se si. Ajë duhet dhe thët me i marë dhe thët si normale, për arsujëse me këtë balovachot se si li. Por, duhet ta, ta stopoj vetën nëse vjen puna derit e veprimi i këtyre të këqijav, apo dhe monë ajo që ka rezulton dhe thët këmendim dhe thët në praktik. Për këtë edhe pegameri sallallahu aleyhi wasallam thët se, Umeti im e, i është falur umeti tim ato mendime të cilat vin të kshija, mendimet e kshija të, të cilat vin në kok derisa ai nuk i flet ato apo nuk i vepron. Pra, e, e, po tregon pejgamberi sahasem se se si njeriu është i lirum nga ato mendimet që ndoshta prekupohet edhe pa dashnjën e tij. Edhe nuk kanë të këshe, nuk ka mëkat në këtë. Mëkati është kur fillon ti veprai apo ti ti ti shqiptoj edhe ti thot ato fjalë. Kjo është domosaj përkatë streseve dhe mendimeve toksike. Allah e di më së miri. Allahu ju shpërbleft e lejojmë pyetjen e radhës. Na përshëndet një televizikues me Asalamu Alaikum dhe pyetja është kjo. Cila sure e Kuranit fillon pa Bismillahir Rahmanir Rahim? Po ekziston një sure e Kuranit e cila fillon fillon pa emrin e Allahut, pa Bismillahir Rahmanir Rahim. Edhe ajo është surja e 9-t, apo të themi më mirë për ato të cilët nuk e kanë parasysh se Kurani, libri i Allahut i largsuar, është i ndar në disa kapituj. Jan 114 kapituj, i përbër, do thot, është i përbër, Kurani është i përbër për 114 kapitujve. Edhe çdo kapitull, do thot, fillon me emrin e Allahut, me fjalën Bismillahir Rahmanir Rahim, në emër të Allahut Mëshiruesit, Mëshirplosit. Përveç se një sure, ajo surja e 9 apo kapitulli i 9 i Kur'anit, i cili fillon do thot pa pa kët pa kët ayat apo pa bismillahirrahmanirrahim. Kjo është kështu edhe në kohën e pejgamberit sahasulem ka mbetë kështu, edhe komentatorët e Kur'anit kur flasin për kët se pse ndodh apo tsilla është veçantia e kësaj sure se gjithatë fillojnë do thot me me bismillahirrahmanirahim vetëm kjo mos të filloj me me kët me bismillahirrahmanirahim atëra ka mendime tek dietarët edhe më të saktat apo më të më të qëndrueshmet janë dy ato të cilat i përmend i përmend do thot Abdullah ibn Abbasin në disa transmetime e para është se ky thot dhe thot Abdullah ibn Abbas i thot e kam pyet Aliun radiyallahu ta'ala nu Ali ibn Abi Talibin shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot e kam pyet se pse surja Toba kapitena 9 fillon do thot me fillon pa bismillahirrahmanirahim atar Aliu radiyallahu ta'ala nu i përgjigjë thot për arsyesë në këtë sure apo në këtë kapitull Allahu la arsum i, i flet për për e, mashtrimet edhe tradtitë e hipokritëve edhe të jo besimtarëve. Ato do thotë na e dim se Muhamedi sahasun kishte bër marrëveshje të ndryshme edhe me qifut, po gjithashtu edhe me, edhe me këta njerëzit që si banonin në Medinë. Edhe disa hipokritë edhe jo besimtarët do thotë i kishin thyr këtë këtë marrëveshje edhe Allah i larsum do thët i tre, tregon këto thyrje të marveshjeve, edhe i kritikon edhe i qërton ata, prandaj Aliu radiallat ala anhu thët nuk ka vend këtu për reflektim të mshires edhe rahmetit e Allahut lartësuam ndaj atyre njerëzve që i thënë do thotë premtimet edhe marrveshjet. Prandaj edhe Allahu lartësuam nuk e ka përmendë do thotë nuk e ka fillu këtë sure me bismillahirrahmanirrahim. Pastaj mendimi tjetër mendimi tjetër të cilën gjithashtu e shënon apo e e, e transmeton Ibn Abbasi është ajo se uh, Uthmani alayhi uh, rahmetullah ali kur u shqyr se pse në that kjo sura fillon pa bismillahirrahmanirahim ka thon se surja tawba është vazhdim i surës al-anfal që është do thot surja e 8 kapitulli i 8 i Kuranit edhe do thot nuk në një formë do thot kjo llogaritet si meqenjë një surë vetë se do thot sahabët e kanë bënë ndarjen për shkak thot, të tematikave të cilat zhvillohen prandaj edhe edhe dhe thatë kam bejt dhe thatë apo nuk, nuk filan me Bismillahirrahmanirrahim. Allahu e di mësë miri. Ho gjindëruar, në ditët të sot me është të mundëshme për mes teknologjive të ndryshme të dëgjojmë Kur'an shumë dhe pyetja radhës është kjo. Ashtë shpërblimi i njëjtë sikurse për atë të që ledzonë Kur'an, sikurse për atë të që e dëgjonë atë? Uh, Filëm është duhet me pas parasysh se uh, edhe ledzimi i Kur Jan dy rite ibadete qe cilat esh e, e, e preferueshme per besimtarin me i praktiku gjat jeteses perditseme gjat dites do thot edhe me dëgjuar Kur'anin do thot si duke lezu dikush tjetër por gjithashtu edhe leximi vet ta lexojm ate jan ibadete qe te veçanta qe i, i dërguari Allah i ka praktiku edhe prefero te praktikohen ne pergjesi per kët të regot prej P.S. se edhaj ka lezu shpesher Kur'an, po gjithashtu në disa situata ka kërku edhe prej shokve të ti, prej sehabve të ndëruar, që të dëgjëj lezimin e Kur'anit prej tyre. Sikur se të regot dhe të të të se ka dëgju lezimin e Kur'anit prej Abdullah ben Mesaudit, pastaj prej Ebu Musa el Eshari edhe shokve të tjerë të Muhamedit, lavdrimi dhe pache që ofrin bitë. Mirë po, duhet me pas parasysh se, e padyshim leximi i Kuranit është më i vlefshëm se sa se sa dëgjimi i tij prandaj për arsye se gjat leximit njeriu do thot përkushtimi i tij është edhe apo prekupimi i tij është në disa pikë pamje edhe syri do thot i cili e e i shikojnë shkronjat çelia mushafit për çelia zemra do thotë është më e përkushtuar prandaj do thotë shpërblimi është më ma i madh sesa nëse ne do thotë çndrojm edhe e, e, e hapim veshin edhe dëgjojm duke duke recitu apo lexu dikush tjetër për kët edhe ka hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shënon hakimin edhe imam ahmedin në koleksionet e tyre ku i dërguar Allah thotë me një hadith e, kush e dëgjon në ajet nga Kur'ani, atëre ka ajkosh përblim sa një sa një do thotë sevap të dyfishuar. Do thotë një sevap të dyfishuar. Ndërsa kush e lexon, kush e lexon, ai ka shpërblim, shpërblimi i tij do të jetë do thotë dritë ditën e gjykimit. Do thotë nga ky hadith po kuptojmë se si do thotë shpërblimi leximit është më i madh sesa dëgjimi. Kjo është domosdoshmërisht. Por në disa raste dhe situata caktuara, posaçërisht në vendin ton, Nëse besimtari nuk din të ledzëj mirë, dhe thotë bënd gabime gjatë ledzimit, dhe dhe shiron dhe thotë me nuk ja jepë si themi ne hakon shkronjave kër i ledzën, dhe thotë nuk i shqipton mirë, ka ngecje në, në ledzim, atërë ndoshta në, në situatë të këtilë, dhe thotë me e drejt është të dëgjaj, edhe t'imsoj dhe thotë formën se si shqiptojnë shkronjat, se sa të ledzëj dhe thotë në atë formë dhe thotë me, me gabime. Allahu e di mësë mirë. Të dashur të lishukues, ju njoftoj se ta ne do të kem një shkputje të shkurtër, por sigurisht ju duhet qëndra një mene, sepse ne do të rikëthejemi pas pak për të vazhduar me pjesën e dy të këti emision. na në në të në në të në të të në të të në në të në të në të të në të në të Selimu alikum të ndëruar të lishikues rikë themi për të vazhduar me pjesën e 2 të këte emisioni Pyetja radhes hoqy ndëruar është kjo Këllëmisht një të lishikues në ka përshëndet dhe e në ka dërguar fjalë lavderuese për këte emision Në këte rastot kësha pasur dëshirë ditë më shumë. A e kjo për përzë rëth së mundjë se dami nga rania e sekteve mishi për të cilën ne në islam yemi të ndaluar. Allah e shpërblet për, për lavdëthat në lidhje me këtë pyetje do të flas do thot në në dy aspekte. Aspekti i parë ka të bëjë me me vetë do thot smundjen e gripit të derrave, për arsye se shpesh herë ne kemi mundësi të dëgjojmë do thot vështrime të thotë, ndryshme në lidhje me këtë smundje a kem mundsi për shembull të dëgjojm për për numrin e të vdekurve apo për vaksinën tan tash më të farmacme e cila do thotë i ka ndan njerëzit në dy taborë disa të cilët e, e preferojnë do thotë marrin disa të, të, të cilët paralajmiron rrezikun e marrjes ekzot me radhë vështrime të të tjera të ndryshme me kët rast ndoshta un do ta do ta do ta kisha bën një vështrim nga një aspekt të se ndoshta nuk kemi mundsi ta dëgjojm në për media dhe në për lajme të ndryshme, ajo është se ëh padyshim fatkesit e ndryshme të cilat ndodhin në botë, ëh në këtë rast do thotë do thotë epidemia e gripit të derra apo edhe fatkesi tjera edhe ëh probleme të tjera të cilat me të cilat ballavantohet bota në përgjithësi, sikurse që ishte rasti i i cunamit apo gripi i shpendve edhe problemet të ndryshme, e ndryshme fatkesit e ndryshme botërore themi se nga kënë vështërimi islam këto vlerësohen si paralajunime nga Allahu i larsuar e, në një ajet tët Allahu Gjellu Ala jënë shfaqur fatkesit e ndryshme në, në tok edhe në det e, si rezultat dhe tëtë i punëve të njerëzve në kuptimin se si Allahu i larsum dhe tëtë me këtë ajet po na e tërhek vrejtjen se si në bot shfaqen fatkesi të ndryshme, si rezultat i punëve të këqia të sërat i bëjnë njërzit në këtë bot. Edhe pa dyshim, shfaqa e smundjeve të këtila, fatkesive të ndryshme botrore, jënë rezultat edhe paralajmrim nga Allahu larsum për veprat e, e, e këqia të sërat i bëjnë njërzit në bot. Për këtë kemi shambu i të ndryshme, të shumt edhe në librin e Allahut, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por me kët rast unë vetëm do ta do ta veçoja shembullin e popullit të Lutit. Ky ka qenë do thot një popull i cili e, ka jetu kohëve të të hershme, edhe e, në kët popull, në kët qoshtëri ishte përhapur shumë, do thot, e, e homoseksualizmi. Edhe Allahu i larsom atyre u dërgon një pejgamber, Kukasin Luti alayhi salam, edhe u atë herk vretjen për këtë punë të fillest edhe të dytë edhe u atrehk vretën që të largohohen nga këto dhe kjo është në në domosdoshmë natyrshmërinë e njerëzit megjithatë ata nuk e dëgjojnë edhe vazhdojnë me punëtkëjia Allahu largsom atyre u asjell u dërgon do thot një dënim të ashpër i cili përmendet në Kur'an në disa vende edhe do thot e shfaros do thot atë popull në përgjithësi do thot nga nga kjo nga kjo sipërfaqe e tokës e, për kët do thot kemi argumente jo vetëm nga Kur'ani po edhe nga shkenca e, Të cilët kanë hulumtuar vërtetojnë se ka ekzistuar një popull e, që në historinë njihet sikurse populli i Sodomës dhe i Gomorës, të cilët do thotë janë shkatërruar me një me një fatkesi si thon ata natyrore, po padyshim do thotë që ju ua ka shkaktuar atyre Allahu l'arsum si rezultat i veprave të këqija edhe të fillesta, të cilat kanë sin të përhapura në shoqërinë e tyre. Prandaj, po kthehem do thot tek tek uh, problemin e fjalë uh, gripi i derrave, padyshim është një epidemi që uh, veç është duke marr hovin, nuk e dim tash sakt uh, sa do të vazhdoi, lutsim Allahun subhanahu te ala që mos jetë do thot rrezikshmëria e tij, do thot uh, gjithpërfshirëse, edhe me cin do thot e rrezikshme për tër botën, shpresojm do thot që që të ndalet, po megjithat nga vështrimi i Islam kjo është para lajmrim njerëzimit që të largohen nga punë këqia edhe të i bindën Allahu të larsum, për arshtuja si thëtë si edhe pejgamberi sallallahu a.s. që nuk ka smundje që shkaktohet vetëm se me caktimin Allahu të larsum. Kërdo më anë besim uh, uh, bindje të kbesimtari se nuk ka as një smundje që mund të shkaktohet e ajo dhe thëtë uh, uh, mundë do thot realizohet pa dëshirën edhe vullnetin e Allahut lartsuam. Pra ajo që ndodh po është duke ndodhur me vullnetin e tij edhe në vete përmban do thot urrësi të, të shumta ndërto kjo do thot të tërhekja vretjes njerëzimit për veprat ekzija të cilat janë përhapur në shoqëritë e ndryshme në botë. Pastaj ndoshta do t'ja kisha bë dall një vështrim tjetër ajo është se po dëgjojmë nga lajmet e mjekëve të cilët na këshillojnë që për mund të nga kjo smundje ti lajm duar të mbajnë pastërtinë ti lajm syt ta shpërnumojmë hundën e kështu me radh gjatë ditës disa herë un vetëm do ta kisha kisha pas shef më bën një vështrim se Islami neve na urdhëron me neve me këto gjëra pa marr para arsyesh a ka smundje apo nuk ka smundje gjatë ditës disa herë edhe larja fytyrës edhe duarve edhe këmbëve edhe hundës edhe gojës në përgjithësi as doman rit te sin besimtarit e kryen vazhdimisht prandaj marrja e këtyre shkaqjeve me cilat do thot na këshillojnë mjekët janë do thot njohura në në në islam në fen ton të pastër edhe kjo vetëm se e vërteton atë se si kjo fe e jona është do thot fe në në shërbim të njerëzit edhe në dobitë ti, e tij e as se do thot si ngarkes. Do të thot para se me me ulind kjo smund tash un besoj që ka shumë njerëz. Do të thot e kampionen për ju musliman që çdo më ngjas kurçohet i lan syt e lan hunden, e lan ftyren, durt, i lan mirë, vetëm për mëmbrojnë nga kjo smundje. Edhe ndërsa kur shkonë në gjumë, në mramje, kur këthejet për i punë, i krymë krej këtë veprime, edhe nuk i do këtë vështirë. Pse, thët, po ruhna për i smundjes. Kurse ne musliman, dhe thët, i krymë këtë veprime, gjatë ditës disa her, edhe dhe thët, ruhemi, Allahu subhanahu wa taala në të njëjtin kohë i i i kryjm, do thotë, urdhhat e, e, e Allahut larsom në mirëmbajtjen e pastërtisë, edhe gjithashtu do thotë në në në formë indirekte, do thotë i kryjm ato sebepe me të cilat do thotë na na porosisin mëkët. Po them do thotë vetëm kjo, na jep ne me kuptuar se Islami është në shërbim të njerëzit e asesi si ngarkesë për të. Ndërsa në lidhje me me mishin e derrit, a e vërteton kjo se bash konsumimi i mishit të derrit shkakton do të thotë kësmundjen e derrit nga ato njohuri të cilat i kemi un mendoj se gripi i derrit si kësmundje është një grip i cili fillimisht me cilin goditen do të thotë derrat do thotë derri goditen me këtë, me kët grip sikurse çdo shtaz do thotë edhe lop edhe e, pulat, edhe do thot shtatë të ndryshme në për sezona të ndryshme të vitit ballafaqohen goditën me smundje të ndryshme, sikurse edhe njeriu që në në një periudhë do thot të, të të të vitit goditet do thot me me një grip të cilën e tejkalon shumë lehtë. E kjo ky ky grip fillimisht është i kit i lloji, do thot me cilën do thot koh pas kohe e, smuhen me të derrat. Mir po problemi lind aty. Kurkë virus, do thotë ndryshon fizionomin, do thotë përmbajtjen e tij, edhe bëhet do thotë i i i infectshum në kuptimin negativ, do thotë mund të kaloj do thotë edhe tek njeriu. Ktu do thot është rreziku që ka ndodhur tani. Do thot kjo smundje e, e gripit të derrave e ka ndryshuar do thot strukturën e virusit edhe ka kaluar nga gripi i nga derri do thot ka kaluar tek njerëzit edhe tash vazhdimisht është duke ndryshuar do thot formën e tij edhe prandaj mjekët e kanë vështir ta ta përcaktojnë do thot tërmbajtjen, për miqjet shërimin edhe për me, për me shëru. Ktu qëndron. Pra nuk është një problem që lind direkt nga vet gripi i derrit. Pra arsyese unë para para një kohë dëgjuam edhe për një grip të dhive i cili ka filluar do thot në në të njëjtën formë do thot të të përhapet edhe tek njerëzit. Prandaj them se nuk është një veçantë e cila ka të bëjë vetëm me derrin. Kjo ndodh do thot tek të gjitha kost, kafshët. Mir po kjo nuk nuk nuk nuk, nuk nënkupton në se Mishi i derit është një mish që është i lejum me u konsumu apo nuk ka diçka të keqe, me një fjal është sikur se mishrat e shtazve të tjerë. Ase si, mishi i derit është i rëzikshëm për njeri unë, është i dëmshëm, edhe unë, do thotë personalisht, kam lezu disa studime në lidje me, me rëzikjet e mishi të derit, edhe mjekësia, do thotë, e, e vërtetën se mishi i derit shkakton më shumë se 450 mundje këto shumica tyre janë të pashërueshme apo shërohen me vështërsi, edhe disa prej tyre shkaktojnë edhe vdekjen. Kto do të thotë smundje, do të thotë nuk është një numër i vogël i smundjeve, më shumë se 450-50 smundje shkakton. Edhe vetë duke i lanë anash këto studime, vetë nëse e shohm do të thotë me çfarë ushqehet deri Edhe çfarë do thotë vetë do thotë fizionominë e trupit të tij, atëherë e ti, shohim se është një shtaz e fllisht, një shtaz do thotë që nuk është e pastër, një shtaz do thotë që që nuk do të ishte do thotë shumë e logjikshme për njeriu jo vetëm nga aspekti i fesë, por edhe nga aspekti i pastërtisë do thotë individuale mos me konsum at mish. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërblet. Hoqë ndëruar një teleshikues uh, thotë A është keq të flasësh të vërtetën kur dikush më pyet për një njeri, unë një atë që nuk është njeriu mirë dhe nuk është njeriu i drejtë? A duhet të hesh në këtë rast, ose nëse flas të vërtetën, a llogaritet për gojim? Kemi fol në lidhje me përgojimin edhe në një pyetje të mëhershme, me edhe mendoj se nëse situata është në kët në këtë çip po përshuohet në këtë pyetje, nëse jemi të thotë në në një në një çështje ku na pyet dikush për një person të caktuar të cilën e njohim neve mirë, edhe na pyet, edhe qëllimi i tij nuk është për, mje, për një për ndonjë qëllim do thotë të keq, po qëllimi i tij është ose do thotë dëshiron me me lidh ma, marrëdhënie pune me të, ose të themi do thotë kushtimisht dëshiron martesë apo fejes apo diçka të këtij lloji, apo dëshiron do thotë ndonjë ndonjë raport me të, edhe kërkon prej neve në besim se qëfar njeri ju është, a është i besushëm e kështu më radhë, atërë e neve jemi të obligum me thanë të drejten. Pa marë parasysh edhe nëse orë të thotë që të flasim keqë për të, nëse ajnë në realitet i ka ato cilësi, atërë e nga ne kërkohë të a themit të drejten. Nëse përshemull dikush është i pa drejtë, është gënjështarë, Apo nuk është njëri i mirë edhe në pyetimi për të me këtë qëllim të sën e, e cekëm pak me heret Atër ne e themi dë vërtetën edhe themi se filani e ka këtë cilësi të keqe Po gjithmonë duke pas parasysh me e kufizu edhe me saktësu dhe thot vrejtjen të sën e kemi Mos me përgjësu Pra arsujëse themin në përgjithësi se cilinieri ka e, e, veti pozitive edhe veti negative. Te dikush negativ, ato negative janë më shumë te dikush ato pozitive janë më shumë. Prandaj mos të përgjithsojmë, po të saktsojmë. Themi për shembull, nëse e dimë që dikush gënjen shumë, të themi se vallallaj ka këtë cilësi se gënjen shumë, të mashtron prandaj kë kujdes nëse nëse lidh me të do thotë ndonjë raport pune të ke kujdes se ka mundësi me tradhtu apo me të mashtrua ose nëse dikush për shembull në në vetinë e tij është i ashpër, është shumë nervoz apo nevrik, atëherë ne ja ja përcjellim themin se e ka këtë cilsi e kështu me radh. Po këtu duhet të mpos parasysh që ë çasja jon mos jetë do thotë nëse për shembull neve ja kemi inatin për shembull personi caktuum apo nuk ja doin të mirën që të jetë, do thotë për neve kjo shfrym i mldhefit të cën e kem. As sesikjon nuk guxon më ndodh në këtë situat, e, e, por në raste të tjera atëre lejohet. Edhe për kët kemi hadithën nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si shembull mund ta përmendim rasin kur një grua i vjen të i dërguar i Allahut lavdrim dhe paqja qofshin mbi të dhe e pyet për dy njerz e kjo grua do thot kjo famër e pyet thot dy njerz m kan kërku do thot tre në vërtet m kan kërku do thot për për martesë edhe këshillohet me të dërgon Allah të se këtë zgjedh edhe të tret ishin do thot shoktë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atëre i dërguar i Allah i thot për njërin se është shumë koprac ko do thot njëri burr është shumë koprac njëri është shumë i varfër ë ë do thot e, njëri është shumë i ashpër, njëri është shumë i varfër edhe koprac, edhe e, për të tretën i thot zgjidhë kët për arsye se ky është më më i but. Do thot nga ky hadith vërtetojmë se si i dërguar Allahut ka bë goda thot e, diferencimin apo dallimin ndërmjet njerëzve, edhe pse në një formë i kara që për, për njërin të flet dhe thot e, të të scharojë ndonjë veti të keqe që e ka. Allahu e di më së miri. Një televizikues hoçi ndëruar ju pyet kështu. Alejot do të përdor kartelat e kreditit të cilat i ofrojnë bankat dhe a e kam me katen se me të kryej ndonjë shërbim të ndryshëm, shit blerje të ndryshëm. Kemë folur më herët për kur jemi pyetur për bankat se a alejot kemi do të thotë raporte me bankat pasi që ata punojnë ato banka do të thotë punojnë me me kamat. Themi se e, e, kemi sharu do të thotë e kemi bani sqarim, këtu vetëm dëshirojmë të shtuajmë atë se nëse besimtari në rastet e jashtëzakonshme do thot ka hap e, e, gjirologari në bank, do thot jo gjirologari, do thot të kursime, po gjirologari do thot rriese, atëra i lejo do thot nëse banka i afroi ja ofron këtë shërbim, do thot me pas do thot kartelën e kreditit, me vete edhe me me me shkëmbë edhe me bota do thot transaksione të ndryshme me të, atëh themi se lejohat. Për arsye se me këtë do thot nuk ka të keqe, nuk ka do thot në kuptimin do thotë kjo formë është i dërjes në vete nuk ka uh, mëkat edhe nuk ka mat ti në fakt kur e bën do thotë të themi kushtimisht pagesën e telefonit apo të rrymës apo shkurt kur shkosh uh, të blesh do thotë diçka atëra ti në fakt me me kët me kët llogari me kët kartel uh, e e blen do thotë mallin edhe ato paratë cilat i ke në llogarinë ta ne ja transformon transferon ato shitset sasinë apo shumën e, e të hollav me cilat e ke bërë ti blerjen. Edhe në kët nuk ka të keqse. Por këtu duhet të kemi parashysh se format apo llojet e kredit kartelave të kreditit janë disa. Edhe disa prej tyre janë të, të ndaluara, sikurse ato që janë eh Visa kartela, do thotë me to bëhen ato thotë shkëmbime të ndryshme të cilat e, i lejon do thotë klientit me bë ba blerje edhe nëse nuk ka e, shuma në llogarinë e tij, kuptot në kompenzim të, të parave e kështu me radh, këto forma janë të ndaluara. E, e lejuara është ajo forma e thjesht e kartelave e, i thuat do thotë në në terminologjin bankare kartelave të debitit do thot me cilat i bën njeriu shërbimet e veta e, duke do thot se kët atë kartelën e ka të lidhur me llogarinë rrjedhëse tësën e ka e ka në bank. Kjo fond do thot është e lejuar. Allahu e di mësimire. Para përmbylljes së emisionit, huajë ndërruar e lexojmë edhe pyetjen e fundit. A lejohet planifikimi i lindjes së fëmijëve në martesë, saktësisht para alejohet përdorimi i mjeteve të cilat e ndalojnë shtatzënin? Po lejohet do thotë përdorimi i mjeteve kontraceptive në përgjithësi, ë pa marr parasysh çfarë formën ato janë disa do thotë forma me të cilat të cilat aplikohen në kohën bashkëhore, është e lejuar edhe në kët nuk ka nuk ka të keqe, edhe kemi argument edhe nga e, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e, ka ekzistuar një formë do thotë e, e e themi do thot ruajtjes nga shtatzania e cila ka qen e aplikueshme edhe nkon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila ka qen e njohur me termin al azl ajo as do thot qe mos bëhet do thot gjat marrdhanieve ndermjet burrit edhe gruas te mos bëhet te mos bëhet ejakulimi ne ne mitr te te famras kjo ka shen do thot një metodë e vjetër e cila ka qenë e aplikueshme në kohën e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të mirë po këtë duhet me pas parashyrse nëse qëllimi i planifikimit të, të shtatzanis është për, për që, nga frika e varfërisë apo nga frika se është krizë, sikur që është shprehit tek njerëz është krizë e madhe, nuk kemi mundësi me mbajt fëmit e këtu me radh, atëherë kjo është mëkat. Nuk guxon besimtarin nga frika e varfërisë meu frigudapton për pasardësit e tij edhe mos me mos me mos me bër fëmijë në një fjalë për arsyese kjo është një veti e keqe veti e ignorancës e cila ka qenë e përhapur tek arabët para para shpallyesë islamit para Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të atyre kur u lindë një foshnjë themër apo kur kishin fëmijë nga friga e, e ushqimit tësën do ta të hante aj e, e i mbytnin ato vetëm për me për me ruajt pasurinë tësën e kanë. Edhe edhe për këtë shkak, do thotë nëse synimi i ynë është për me e, të ruhemi nga sh shtatzania, nga frika varfris, atër kjo është ndaluar edhe me ajete kuranore, edhe me hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po nëse e shkaku është ndonjë arsye tjetër, sikurse është shëndeti i themrës apo do thotë frika nga pamundësia e edukimit të fëmijëve të shumtë ose do të thëtë ndonjë arsye tjetër, atëre inshalla nuk ka të kjesje në këtë Allaho e dhe mësëmiri. Hoqë ndëruar, Allaho ju shpërblevë për gjitha përgjitët edhe dhe na dhe për vetë prezencët duaj. Allaho ju shpërblevë të dhe juve, ishte këtë nërsi të jemë këto me ju në emision. Të dashurë të leshikues, ju njëftoj se kjo është dhe fundi këti emisioni. Në bashkë do takohemi javën që vjen, dere atëherë, paqja mishira dhe begatita Allahut që ofshin me ju. Ju mos haronit të nashkruani në postën tonë elektronike, pyët jet që se i viz kësë pikom. Esselamu alaikum, bashkë miru takofshim javën që vjen.